Hej, en ny episod av Svensk internetradio av Matt-Erik och eh, jag vill meddela folk att jag har en sida på internet som heter sources.matterik.com det är alltså sources som det stavas på engelska källor.matterik.com där ni kan läsa vissa intressanta källor finns i ett intressant dokument där jag ska sätta upp nu som heter Discredit no, Nej. Disrupt Discredit and Destroy. Som beskriver CIA-aktivitet för att förstöra rörelser eller förstöra för människor som inte är auktoriserade eller inte får utvecklas. Det kan vara intressant att förstå hur en provokatör arbetar i media och med de använder olika metoder för att förstöra det svarta panterpartiet under slutet av 60-talet i USA. Jag försöker lägga upp en länk till det här, eller i alla fall lägga upp namnet på det här. Men det är på engelska. Det mesta finns idag på engelska. Du kan inte hitta mycket på svenska. Tyvärr. Ja, men det kan vara intressant för de som tycker att det pågår ett sorts eh, informationskrig på internet. Eh, kan förstå att, att eh, det gör det. Och människor som lägger ut saker på internet blir ofta offer för den här metoden. Alltså disrupt, discredit and destroy. Eh, speciellt om det kommer ut med information som är originell, unik och kan påverka folk. Så Jag har ju en blogg på svenskinternetradio.blogspot.com men jag har också en hemsida på matterik.com som stavas m-a-t-t-e-r-i-k.com Den mesta informationen är där på engelska men den kan vara ganska intressant att läsa. Det finns också ett intressant dokument om du går till en hemsida som heter psychicdriving.com och söker lite där. Så finns det om televisionen. Ett mycket intressant dokument. Där du får se att den television som vi har i Sverige och även datorskärmen som du sitter och tittar på nu antagligen är ett teknotroniskt vapen som faktiskt har en enorm förmåga att påverka hjärnan på ett negativt sätt. Eh, jag tror att det här är förklaringen till mycket ADHD som finns. Att folk sitter framför dataskärmar, tv-spel och eh, television hela dagarna i ända. De har vuxit upp framför det här. Och det sätter alltså hjärnan i ett annat eh, eh, ska säga. Man hamnar i ett annat tillstånd vid en dataskärm. Det kan du själv märka när du, om du är uppmärksam på hur din hjärna och ditt sinne påverkas när du sätter dig framför en dataskärm. Och det är samma med television. och um, Det här är egentligen där man ska börja när man försöker utredda saker på internet i en förståelse av vad man utsätts för, för vapen för folk som inte är medvetna om det här teknotroniska vapnet, de faller in i. De faller in i en. Som man säger, i en. De faller in i en. De faller in i en. Stil där, där de sitter väldigt mycket framför datorn kanske, eller sånt där. Och eh, det är faktiskt eh, så att eh, det händer saker i hjärnan när du sätter dig ner framför den där skärmen. Ja, du kan läsa om det där, men det är på engelska. Men om jag ger ett exempel så, så är det alltså att hjärnan går in i alfa-vågtillstånd när du sätter det framför en dator. Det är samma tillstånd. Som du är i när du mediterar eller är i självhypnos eller i det ja, hypnotiskt tillstånd. Och det är därför folk ofta vill sätta sig framför datorn när de vill lugna ner sig. De, de behöver liksom, eller framför tvn, de har stress idag. Och då behöver de på något sätt få lite lugn och ro så då sätter de sig framför tvn eller datorn. Och då, då så, så får de lite lugn och ro. Och det här det, det är väldigt, det, det är alltså ett programmeringsverktyg. För när du är i det här självhypnotiska tillståndet så kan du alltså ladda ner, laddas, så laddas alltså information ner i dig utan att du, um, Har förmåga att tänka kritiskt och bedöma vad som är verkligt och inte verkligt. Det är därför vi har så många människor som faller in i olika typer av eh, rörelser på internet med reptiler och eh, eh, vad är det mera? Det är ödlor och det är, eh, eh, Uf ja, det är rymdvarelser. Och, och det är eh, små gröna gubbar va? och det är, eh, det är att saker kommer hända 2012 och de, de, de tror att de på något sätt kan få någon typ av eh, upplysning via på något sätt. De här människorna som sitter framför datorn eller varför, ja, framför datorn. Och, så det är någon sorts, vissa eh, tror på reinkarnation samtidigt som de försöker uppnå någon typ av upplysning då. Ja, och de går in i olika rörelser och sådär. Vad som händer när du sätter dig framför datorn är att du förlorar förmågan att, att bedöma vad som är verkligt och overkligt. På grund av den här... Det kallas flicker rate på engelska. Det är alltså så att bilden tv-skärmen du tittar på inte är konstant. Utan den, den eh, går av och på 30 gånger eller 60 gånger per sekund eller något sånt där. Och det kan du inte uppfatta med ögat men om du till exempel spelar in en tv-skärm så kan du se det genom att det går ränder på skärmen. Och eh, det här påverkar hjärnan. Så att hjärnan går in i ett alfatillstånd. Och det här har blivit medvetet skapat. Man har testat ut det här på mentalpatienter. På Tavistock-institutet. De testade också i Tyskland. Under andra världskriget. Och... En stor del av befolkningen idag... Sitter framför en skärm varje dag. Och det finns många människor... Som på något sätt tror att de är upplysta för att de sitter framför den där skärmen. Enormt många människor får sin verklighet idag från tvn till exempel. Och de sa det på tv så det är sant. Och det, det har gått så långt att folk tror att människor som, som inte håller med det som sägs på tv är sinnessjuka. Så det är ett en enormt kraftigt och användbart verktyg, den här skärmen. Det är alltså ett propagandaredskap. ett sätt att, att kontrollera massorna. Att skapa åsikter. Bestämma vad som är politiskt korrekt. Och även alltså att styra hela generationer. Man kan, eh, man, man kan ändra beteendet i folk. Beteendemodifiering. Genom att man, folk inte längre pratar med varandra i familjerna. De sätter sig istället framför tvn tillsammans och tittar på tv. Det är det som de kallar gemenskap idag. Förr i tiden så förekom en dialog mellan barn och vuxna i familjen. Och mellan varandra i, eh, där de bodde. Nu för tiden så är det ofta försök i dialog. Som sker. Men det funkar inte. Och eh, det finns alltså medvetna tekniker som implementeras via tvn. Att, att förstöra kommunikationen. Att skapa generationsklyftor. Mellan barn och vuxna. I familjen. Men även mellan kvinnor och män. Ett krig mellan de två könen. Eh... eh Finns också. Eh. Och, och det här kriget kan man öka. Och på så sätt kan man förstöra familjen också. Och sen så är det ett sätt att. Att få folk att. Gå att tro på det här systemet vi lever i. Att tro att det är. Att det, att det är ett bra system och att folk tas hand om. Folk märker ofta när, det, när de själva eller anhöriga drabbas så att de behöver hjälp från systemet så märker de att det inte finns där för dem. Men de tror ändå på något sätt in i det sista på systemet. På det de ser på tv. Därför att de ser det också i tidningen. Så att hur kan det vara fel när det finns överallt så här? Men om man går in i dokument som till exempel Capacity to govern, en rapport till Club of Rome, så ser man att, eh, att, eh, att media, och där, där ingår television och tidningar, media och utbildning ses som de viktigaste verktygen för att skapa framtiden, för, li, li, liten, för, för alltså de som styr i världen enligt det här dokumentet av Club of Rome, Capacity to Govern som finns länkar till från kan Du också hitta det på en länk till det här dokumentet på lists.matterik.com l i s t -S så Så kan du se i det dokumentet att vilka är då de som styr på jorden? Enligt Claver Room så är det alltså eh, Förenta nationerna, Världsbanken, Internationella mon monetära fonden, eh, Bank, of, Bank of Resettlement eller något sånt där. Eh, sådana här organisationer tillsammans med en enorm massa NGOs. NGOs. Det är ett annat ord för non-governmental organisations som egentligen styrs av Förenta nationerna. Faktiskt var det Förenta nationerna som ursprungligen definierade ordet NGO. Och det här det här är alltså icke-politiska organisationer, ofta ej-vinstdrivande så kallade eh, heter det, eh, välgörande organisationer som har för, för uppgift att som styrs via människor som har äger enormt mycket pengar som Rockefeller, Carnegie och alla de här. Och så finns det en enorm massa tankesmedjor och Club of Rome är en av dem. RAND är den största i USA. RAND största tankesmedjan i USA. Chatham House är ofta en väldigt viktig tankesmedja. Ehm, och du kan gå in på deras hemsidor och själv se vad de skriver så, så får du få se att det är, de skapar åsikter. Och jag har sagt förut att Club of Rome har skapat systerorganisationer. Till exempel har de skapat Club of Budapest och Club of Madrid. Som är kopplade till Majakalendern till, också till eh, en organisation som heter GlobalSpirit.org som också är en sån här New Age-organisation som ge, ger folket deras spirituella utveckling under den här perioden. Jag eh, har också sagt ut att en väldigt bra bok att läsa är Where are we going? Where on earth are we going? av Maurice Strong som ledde nationerna ett tag. Eh, och en annan bra bok är Agenda 21 men alla de här dokumenten finns länkar till från sources.matteri.com. För att förstå världen ska du inte titta på tvn. För tvn är ett verktyg för att styra dig. Framförallt genom att styra dina tjänster och uppdatera dina åsikter utan din egen kunskap. Och man använder list och så. Man, man, det finns ingen ärlig akademisk diskussion på, på tv utan de hittar i de här tankesmedierna. Där ser man på människorna som barn som måste styras med hjälp av alternativa metoder som tv. TV ger alltså dig som ett opium, amfetamin eftersom du har den avstressande effekten som kommer från skärmen så vet de att du kommer komma tillbaka dit. Det är precis samma sak som när Aldous Huxley pratar om att man stoppar elektroder i hjärnan på råttor och upptäckte att som tryckte på den där knappen för att få njutning från elektroden hellre än att äta mat som till och med svalt, sväljde ihjäl, svalt i sväljde ihjäl till slut det är precis samma teknik som används mot människor idag via tvn och datorn det är ett teknotroniskt vapen ordet teknotroniskt kommer från Brzezinskis bok Between Two Ages han skapade. Alltså det är en blandning mellan teknologi och elektronik. Eh, det, det kända teknologiska vapnet är ju HARP. H-A-A-R-P som man kan faktiskt påverka människors eh, mentala tillstånd med över hela jorden. Men te televisionen är ett viktigare vapen på så sätt att folk eh, att det kan uppdatera folks åsikter. Och få, folk, få hela världens människor att, att, att göra som man vill. Och det här är, det är alltså ett propagandavapen. Man kan jämföra med psykologisk krigsföring. Eller informationsoperationer. Informationsprojekt. Information operation. Det är alltså tekniker som används av USAs militär. Pentagon- jag har Reuters som är där vi får våra nyheter ifrån till stor del från Sverige i Sverige. Reuter sattes upp av Rothschild eh, och Reuter är ju eh, det finns liksom ingen i, oberoende kontroll av nyheterna på Reuters utan du kan inte styra dem så att säga med demokratiska metoder utan de bestämmer vad som är viktigt och vad du ska tänka och tycka med hjälp av vad du ser på Reuters. Eh, eh, men det är också viktigt idag. Som sagt att förstå. Om du ändå väljer. Att gå ut på internet. Och söka information. Så kommer du komma i kontakt med. Folk som använder. Olika metoder. För att liksom. Eh, disrupt, discredit and destroy. Andra människors meddelanden. Och eh, det här är en teknik som, eh, som eh, har använts. Som sagt, man kan se exempel på hur det användes på 60-talet mot de här Black Panther Party eh, av CIA, av FBI menar jag. Och det är en teknik för att helt enkelt förstöra rörelser som inte är som anses vara farliga för den som motarbetar den nationella säkerheten. Och eh, en annan teknik är såklart att, att ge folket deras ledare. Eh, det, det gör att du kommer komma i djungel eh, om du kommer ut på internet och försöker söka om saker. Så det blir ett väldigt paranoid. Och i den här boken, Discredit disrupt discredit and destroy som jag kommer länka till på sources.matte.com så kan du se att det till och med är så att folk som har utsatts av FBI:s metoder själv eh, frivilligt skriver in sig själva på psykiatriska kliniker för att de blev så paranoida som resultat av vad de utsattes för. Så att eh, det finns en enorm massa paranoiditet på internet. Och tyvärr så finns det anledning att vara paranoid på internet eh, men och på tv, såklart Eftersom det är teknotroniska vapen som används mot dig för att skapa dina åsikter. Det mest hälsosamma är att stänga av dessa helt och hållet. Men tyvärr så är vårt system idag så, så totalitärt att eh, du har ingen möjlighet att så att säga. Eh, skyddar ifrån här. Och jag har en del information om psykologisk krigsföring psychological warfare som du kan söka på på sources.matteri.com men som sagt det är på engelska. För att förstå att vi lever alltså i en krigszon men du kan, det, här är alltså en, det här är alltså ett fredligt sätt att skapa förändringar i samhället utan att döda folk och det är därför det är så effektivt och i denna tid av informationsteknologi och framförallt tack vare att folk befinner sig i det här meditativa tillståndet när de sitter framför skärmen, har gjort det här vapnet väldigt effektivt. Väldigt effektivt att påverka och styra folks åsikter. För folk kan inte tänka själva när de sitter framför datorn. Det här är själva nyckeln till problemet med all internetforskning som bedrivs är att du använder ett medium som är ett teknotroniskt vapen. Så du kommer alltid att misslyckas så länge du sitter framför den skärmen. Så enkelt är det. Så att du har alltså idag en enorm massa videos tillgängliga som ska förklara saker och ting. Men de här videoserna de är själva i stor del gjorda av folk som styr dig in på ett visst tänkande. Så att du tänker egentligen inte självständigt när du ser de här videoserna. Utan du befinner dig i det här meditativa tillståndet. När du tittar på, på skärmen. Och du laddas ner med information och åsikter som känns väldigt viktigt. De hänvisar ofta till dina känslomässiga reaktioner och så. Och det här är ett sätt att dig och få dig att eh, få dig att eh, att följa en viss rörelse och det finns rörelser idag som är auktoriserade att existera tror jag till exempel First Earth Earth First menar jag Earth First Ja och sådana här rörelser som som är kopplade till den gröna agendan. Som är så att säga, gröna anarkister, så att säga. Som egentligen auktoriserar att existera idag. Och har sin funktion för i den här globala. De, de har sin funktion i den här globala revolutionen som vi lever igenom nu som du också kan läsa om och eh, Club of Rome har skrivit, har skrivit en bok som heter The First Global Revolution som också finns tillgänglig eller länk till från sources.matterik.com så men det viktigaste fundamentala att inse är att själva skärmen som sagt är ett teknotroniskt vapen och också att det finns alltså agenter som jobbar med Beprövade tekniker För att Så fort du lägger ut information på internet Så kommer du att kontaktas Av provokatörer Och agenter som sysslar med Disrupt Discredit and destroy Det är inte nödvändigtvis att du kontaktas Men man kan vara medveten om det För att även om du inte kontaktas Så de du lyssnar på kommer alltid se Att det finns provokationer gjorda mot dem Det var allt för den här gången Hej